Слухай, мала, мені це не подобається. Не подобається й край. Розкажи мені детальніше, коли ти вперше це відчула, чи так буває щоразу після кожної вашої зустрічі. Пригадай, чи впливають на твій стан якісь додаткові чинники, сварка, наприклад. Як тоді? Валентина перебрала у пам'яті сторінки їхніх із Віктором стосунків і жахнулась. «Анеточко, знаєш, коли ми кохаємось спокійно, ну, ти розумієш, що я маю на увазі?» «Коли все спокійно, по-людськи, я почуваюся добре». Але Віктор тоді чомусь незадоволений. Іде додому роздратований, наче чогось не отримав. А наступного дня виловлює мене десь у місці, хапає, мов, злочинницю, лається, іноді навіть руки прикладає. Потім тягне додому і... О, тоді він не просто задоволений, щасливий. Обличчя червоніє, очі світяться, а я дурна радію, що дала йому таку насолоду. Ой, яка я! Тут не в тобі справа, Валюшо. Ти наче чистий струмочок, готова з кожним поділитись водою. Хіба струмочок винен, що з нього п'ють не тільки зайці, а й вовки? Валентина видобувала з пам'яті все нові й нові докази, на які раніше не звертала уваги. «Ането, пам'ятаєш, минулого року ми їздили за машиною Маркіянові і провели разом близько тижня. Ми тоді майже не розлучались, завжди поруч і їли, і пили, і спали. Я тоді мало не захворіла. Кілька днів після приїзду постійно спала, виспатись не могла. І слабкість така, «З руку все падало, я думала, просто від перевтоми!» «А тепер уяви собі, що ви постійно живете разом!» Антонета притулила пальці до скронь, наче в неї раптово заболіла голова. «Разом Валентина замислилась!» «І нехай! Я люблю його, Неточко, ти не розумієш! Щоб бути з ним, я готова на все!» Анета тільки зітхнула – «Ні, зрозуміти цих жінок таки неможливо!» У двері подзвонили. «Це, мабуть, Віктор!» – засяяла Валентина. «Мабуть!» – пробурчала Антуанета і пішла відчиняти. Вона знала, що це Віктор. Не тільки тому, що за часом пора б йому приїхати, якщо обіцяв, а й тому, що Бебік, занюхавши, мабуть, крізь двері знайомий дух, утік до Дмитрикової кімнати – Забився у своє гніздечко і тихенько гарчав, наскільки дозволяла декоративність породи. Собачка терпіти не міг Віктора. Валя кинулась до коханого, наче сто років не бачила. Антуанета спостерігала за цією зустрічю іншими очима. Вона шукала ознаки, які свідчили б на доказ її діагнозу енергетичного вампіризму виставленого поки що за анамнестичними даними. Віктор виглядав найніжнішим і найвишуканішим із коханців. Він не соромився Антуанети, можливо, навіть красувався перед нею, підкреслював ніжність і пристрасність, можливо, трохи переграючи. Присторонніх можна й скромніше. Віктор обцілував порцеляну величко, не минаючи міліметра – і взявся до білої, ніжної, наче полірованої шиї, млучив при тому в руках розкішні тугі груди. Завершилася сцена зустрічі повним зануренням обличчя спраглого коханця в угловинку між грудей. Аж тоді він трохи заспокоївся. Антуанетта вже третю хвилину відкашлювалась, намагаючись привернути до себе увагу. Вона вже глянула професійним оком на те, як професійно припадає класичний вампір до найчутливіших енергетичних зон, як спритно відшукує місця, звідки найлегше висмоктати енергію – губи, шия, груди. Цікаво, знає він про це, про свою хворобу? Знає, чи інстинктивно відчув у валі чисте джерело? І це ми інколи називаємо любов'ю. От зараз ця велетенська п'явка на двох ногах насмокчеться, відлипне, заховає свої довгі ікла, з яких стікає гаряча, густа, солодка кров жертви. Ну як тобі полегшило? Вікторові не просто полегшило. Він виглядав, наче кіт після тарілки сметани, замалим не облизувався. Лице почервоніло, але руки під свідомо ще тримались енергетичних зон, Пальці нагадували щупальця з присосками. Раніше це видавалось Антуанеті просто ознакою поганого виховання – тулитись до Валентини присторонніх. А тепер вона розуміла – підзарядка акумулятора триває. Йому це потрібно – тактильний контакт.